Обидва вони супроводжували його колись з Крем'янця до Констанци. По другий кінець столу, навпроти господаря, примостився старий боярин Михайло Юрша, державець Луцького замку. Ліворуч посідали князь Семен Гольшанський, у Керасії і на Лікотниках, наше прийшов на полебою, а не на бенкет, і староста Олеського замку і прислужич Олешко. Рогатинський. Свидригайло ще раз обвів поглядом гостей і зупинився на пещеному безбородому обличчі князя Гольшанського, з роду Гедеміновичів, наче вагався починати розмову в його присутності. Гольшанський відчув вагання Свидригайла і, відсунувши у бік високий кухоль, наче той заважав йому бачити князя, сказав, «Стародубський князь Жигмунд Кейстутович, брат Вітовта, з причини хворості не прибув до Луцька. Я тільки що звідти, але він обіцяє тобі підтримку, княже». «А ти, швагре Вітовта, істрию королеви Соньки», – Свидригайло свердлив Гольшанського захмеленими очима, – «з ким ти будеш?» «Я з Жигмунтом», – відказав твердо князь Семен. «А коли Жигмунд піде з Ягайлом?» Прискіпувався Свидригайло. «Не піде Жигмунд з польським королем. Він з Литвою буде». «В'єш вужівочку князю? А Литва то Під ким сьогодні?» Свидригайло різко повернув голову до Олександра Носа і Василя Остроського. «Що ви скажете, братове?» «Ратники наші готові». Підвівся князь острозький, поправляючи пояс, нагаптованій золотом, Китайчутій свиті, на перший поклик готові. Свидригайло наповнив кухоль червоним вином, кивнув гостям, щоб наливали й собі. Що чув нового про коронацію Юршо? спитав у старости Луцького замку. Таємно радяться. Але знаю, що після нинішньої ради Сигізмунд пошле гінця до Відня з наказом, щоб вирушали посли з короною і клейнодами. За ваше здоров'я, панове радо, надпив Видригайло, Станемо ми при Віленському дворі на сторожі корони. А на коронаційному бенкеті вип'ємо за довгі літа Литовського короля. Він закинув голову, перехиляючи кухоль. І, витираючи вуса, приховав долонею злобну посмішку. Тоді його погляд упав на Івашка Рогатинського, який пильно дивився на князя і не пив. А ти чому постиш, пане Івашку? вколо очима олеського державця, зі стуком опускаючи кухоль на стіл. Івашко підвівся. Не захотів ти мене нині слухати, коли ми були сам на сам то запитаю при всіх, «Хочу князю твердо знати, за що маю випити? Я служив Ягайлові в Рогатині і, називаючись боярином, був рабом львівського старости Одровонжа. Я мав право дати своїй дотці віно лише тоді, якщо вона вийде заміж за католика. Я міг дістати герб і рівність з польським шляхтичем тільки ціною прийняття латинського обряду» я перейшов служити Вітовтові. Що жде мене і моїх землян у Литовському католицькому королівстві? Устав і Свидригайло. Я обіцяю вам, панове, коли переймов спадок Литовську корону, правити за вашою радою як провідник усього русинського язика. Але ж ти сам католик, князю! Блажен, бо муж, Іже йде на суд надчастивих. Там же заправду глас свій подає. Я ж насильно хрещений у латинство ще малим хлопцем, у Кракові за велінням Ягайла. Але ж давав Ягайлові грамоту вірності. Та грамота була скріплена фальшивою печаткою. А перед нами якою печаттю заручися? Ось мій сигнет». Свидригайло зняв з великого пальця персня з гербом, з золотим вужем між двома дубовими листками і показав його гостям. Хвилину чекав, лють клекотіла в грудях. Врешті він протиснув крізь зуби. То яке тепер твоє слово, боярине? Згода, відказав Івашко. Семен Гольшанський повернувся до Свидригайла і мовив єхидно. А ти віддай Івашкові всю Русь, від Луцька до Києва. Хай править нею від Литви окремо. І рожай шляхетський губить, і підносить рожай хлопський всю крев. Князю Гольшанський підніс голоси Важко. Русь уже правила від Литви окремо. Київська і Галицько-Волинська Русь. Литва теж правила окремо. Там, де жмуть. Тепер нам разом судилося йти, тож не піднось себе надто високо. Боярин єсьм шляхецького, як і ти роду. Чому кориш мене хлопською кров'ю? За те, що я боярин православний? То знай, якщо я й поведу своє військо, то тільки на ту межу, яка відділяє латинський світ від грецького. Твій замок і важку, «Стоїть якраз на тій межі, і тобі не треба нікуди йти», – уже лагідно мовив Свидригайло. «Гаразд, князю, замку я не здам, ніхто не в силі взяти Олеську твердиню. Та стоятиму я там лише доти, доки стоятиме твій Луцьк, пане Юршо». «Саме Олесько державою не може стати, я ж маю відступ» на Волощину. Похмурий Юрша приязно глянув на Івашка. «Постоїмо, брате, за віру і землю нашу постоїмо. І не самі будемо», додав Василь Остроський. «Гусити у своїй боротьбі називають православну церкву святою». На Покровській церкві вдарив дзвін на вечірню. «На цьому ж квит, сказав Свидригайло, і гукнув одвірного, що стояв чуйний за дверима, і умить появився на поклик. «Хай зайде челять, а сторожі скажи, щоб впустили скоморохів, коли прийдуть». Скоморохів довго ждати не довелося. Першими увійшли до зали дударів у коротких кошулях і вузьких штанях. Вони четверо вишукувалися у ряд і, підвівши голови з прикладеними до уздудами, привітали маршовою музикою іменитих гостей. Іменні ті гості їли оленятину, зайчатину, птицю, слуги подавали за спин миски з яствами, забирали недоїдене.